Капрал, мабуть, Бавовна, віддав честь сержантові, коли той саме намагався поголитися. «Проблема з новобранцем, сержанте, наказів не виконує!» Сержант кивнув, а тоді розгублено подивився на предмет у своїй руці. «Бритва, сержанте!» – підказав капрал. «Він весь час повторює. Цього досі не сталося. А ви не пробували його по шию в пісок закопати? Зазвичай спрацьовує». Це трохи, як сказати, неприємно робить людям. От щойно слово це пам'ятав? Капрал клацнув пальцями. Жорстоко. Ось воно. Ми більше людям не робимо. Ями тепер. Це, сержант глянув на ліву долоню з кількома рядками написів. Іноземний легіон. Так точно, сержанте. Він дивний. Весь час сидить і дивиться кудись. Звемо Красень Маслак. Сержант зачудовано роздивлявся зображення в дзеркалі. «Це ваше обличчя, сержанте!» – нагадав капрал. Сюзен критично себе оглянула. «Сюзен, хіба це вдало ім'я?» Звісно, не геть зовсім не вдале, як от у бідосі. Йодини в четвертому класі, чи якові, так ніби її батьки, до останнього сподівалися на хлопчика, аж раптом такий сюрприз. Воно просто нецікаве. Сюзен, Сюзі, Сюсю. -сю. Із таким іменем хіба бутерброди мастити, не висовуватися зайве раз і глядіти чужих дітей. Не бувало на світі королів чи богинь із таким іменем. Навіть із орфографією не пограєшся. Можна, звісно, назватися С'юзі, але тоді хіба на столах за гроші танцювати. Або можна ще викинути туди трохи літер А і подвоїти Н, але все одно воно матиме вигляд, ніби його надбудовами обліпили. Таке ж жахливе, як коріна, в якому літера О просто благає домалювати її хвостик протез. Що ж, принаймні, можна щось таке зробити із зовнішністю. Справа в мантії. Може, це традиційне вбрання, але сама вона аж ніяк. Вибір обмежувався її старою шкільною формою і численними рожевими фантазіями її матусі. Мішкуватий футляр учениці Квірмського пансіону шляхетних панянок був вбранням яке належить носити гордо, і яке, принаймні на думку пані Дубс, не спокушала плоть. Але йому бракувало пафосу, який личить вбранню невблаганної дійсності. Про рожеве тут навіть не йшлося. Уперше в історії Всесвіту перед смертю постала проблема гардеробу. «Хвилиночку», – сказала Сьюзен своєму відображенню. «Ідея? Я ж можу створювати речі, правда?» Вона простягла перед собою руку і подумала. «Чашка». У руці виникла чашка з орнаментом із кисток і черепів. «Ага, я так розумію, про візерунок і строянт можна забути. Мабуть, це не досить стримано». Вона поставила чашку на стіл і постукала по ній нігтям. Чашка дзенькнула, мов, справжня. «Ну, гаразд», – сказала Сюзан. «Чогось сентиментального і манірного я не хочу». Жодних чорних мережив і інших таких штук, що їх полюбляють всілякі бовдори, які пішуть вірші і не виходять із дому і удають вампірів, коли вони насправді вегетаріанці. Одяг виявився і танув на її відображенні в дзеркалі. Ясно, що альтернативи чорному немає, тож вона спинилася на практичному варіанті без рюшиків. Ні, гаразд, може трохи мережева і, мабуть, трохи більше корсажу. Вона кивнула відображенню. Звісно, ніяка Сюзен в житті такої сукні не вдягала, та вона сподівалася, що якась притаманна її сюзенність невдовзі прогляне. Як добре, що ти вигадалася, сказала вона сукні, інакше я би збожеволіла. <х> а тоді вона поїхала шукати свого ді, ну тобто смерть, було на світі одне місце, де він точно мав знайтися. То Лоз тихо зайшов до бібліотеки академії. Гноми поважали науку, якщо тільки їх до неї не змушували. Він посмикав за мантію першого ліпшого молодого чарівника. «У вас тут усім мавпа заправляє правильно? Велика така волохата, долоні за дві октави завшешки!» Чарівник, який виявився юнаком із обличчям, що його колір нагадував вогке тісто, дивився на Тулоза так зневажливо, як уміють дивитися на гномів люди певного типу. «Бути студентом невидної академії не так уж і весело. Доводиться розважатися, щойно випаде нагода. Хлопець невинно і радісно вишкірівся». «Так, справді так. Саме зараз працюю у себе в підвальній майстерні. Але треба ретельно добирати слова, коли звертатимешся до нього». «Невже?» – спитав Толос. «Так, обов'язково скажіть, чи не хочете арахісу, пане Мавпо?» – пояснив студент і жестом підізвав двох своїх друзів. «Скажіть, що так і треба. Треба сказати «пане Мавпо». «О, так-так, саме так. Взагалі, якщо не хочете його дратувати, то краще перестрахуватися і почухати півпахвами». Він тоді розслабиться», – сказав другий студент. «І обов'язково робіть такі звуки. у, -у, -у Йому це сподобається», – додав третій. «Що ж, красно дякую», – відповів Толос. «В який мені бік? Ми вас проведемо», – сказав перший студент. «Так мило з вашого боку. Наберіть у голову, це нам приємність». Троє чарівників провели Толоса сходами вниз, а тоді тунелем. Зрідка світло пробувалося крізь засклене зеленим шпарини в підлозі верхнього поверху. Раз по раз хтось із хлопців хихотів. Бібліотекар навпочебки сидів на підлозі у вузькому підвалі з високою стелею. Перед собою він розклав багато якихось предметів. Серед них було колоса відвоза, уламки деревини, кістки, розмаїті труби, металеві прути і дроти, з вигляду яких можна було б виснувати, що по всьому місту якісь випадкові люди дивувалися з поламаних насосів і дірявих парканів. Бібліотекар пожовував уламок якоїсь труби і зосереджено дивився на розкладені предмети. «Ось він!» – сказав один із чарівників і підштовхнув талоза. То Той посунувся вперед. За спиною в нього знов здушено захохотіли. Він торкнувся бібліотекар во плеча. «Даруйте! Уук!» «Ті хлопці вас щойно мапою обзивали!» – сказав Толоз, вказуючи на двері. «Я би їм показав на вашому місті!» Щось металеве заскрипіло, і за дверима враз почулася метушня. Юні чарівники, штовхаючи до одного, чкурнули навтюки. Бібліотекар без жодних видимих зусиль зігнув трубу дугою. Толос підійшов до дверей і визирнув. На кам'яній підлозі лишився розчавлений гостроверхий капелюх. «Смішно вийшло», – сказав він. «Якби я просто спитав, де бібліотекар, вони б мене гнома під три чорти послали. Треба вміти поводитися з людьми, коли вже взявся до такої справи». Він повернувся і сів поряд із бібліотекарем. Той додав трубі ще один вигін. «Що це ви збираєте?» – спитав Толос. У «Ук! У Ук!» «Мій кузен Мода тут за садівника. Каже, ви на клавішних вмієте вишкварити». Він глянув на руки, які саме гнули чергову трубу. Великі руки. І їх аж чотири. «Принаймні, частково він правий», – додав він. Ронгутан потягнув до рота шмат плавника. «Ми подумали, раптом би захочете сьогодні ввечері зіграти з нами на роялі у барабані. Тобто зі мною, в паді і безкидом». Бібліотекар глянув на нього одним карим оком, тоді взяв дровеняку і зробив вигляд, ніби бренькає на ній. «Ук! Саме так!» – сказав толос. «То наш хлопець із гітарою!» і «Ік!» – бібліотекар зробив сальто назад. У «Ук! Ука! Ука! Ук!» «Бачу, ви вже на потрібні хвилі!» Сюзен осідлала коня і сіла в сідло. За смертеним садом тяглися кукурудзяні поля і їхній золотавий блиск був єдиним, що мало справжній кольор у цьому пейзажі. Смерті погано давалася трава. Чорна. І яблуні, Лискучий чорний на матовому чорному. Та всю кольорову глибину, заощаджену в усьому іншому, він вкладав у поля. Вони мінилися, мов, під вітром, от тільки вітру не було. Сюзен гадки не мала на що він так вчинив. Хай там як, а там була стежка. Вона тягнулася полями десь півмилі, а тоді враз уривалася. Здавалося, ніби хтось виходив туди, а тоді просто стояв і озирався. Хрупунець пішов стежкою і спинився в кінці. Тоді обережно розвернувся, намагаючись не зачепити жодного кочана. «Не знаю, як ти це робиш?» – прошепотіла Сьюзен. «Та впевнена, що ти зможеш, і ти знаєш, де я хочу опинитися». Здавалося, кінь кивнув їй. Альберт казав, що хрупунець – справжній кінь із плоті кісток, але, мабуть, не можна було возити смерть сотні років і нічого не навчитися. Вигляд він мав такий, ніби від початку був дуже розумним. Хропонець пішов рисю, перейшов на галоп, а тоді чим душ почвалав. А тоді небо мигнуло лише раз. Сюзан чекала більшого, що зорі вихором здіймуться навколо неї, що все веселково вибухне, але нічого такого не сталося. На її думку, це був дуже нецікавий спосіб подорожувати на відстань 17 років. Кукурудзяне поло зникло, але сад був таким самим. Дивно підстрижені дерева і ставок зі скелетами-рибами були на місці. Стояли якісь скульптури, які нагадували садових гномів у садах смертних. От тільки тут вони були скелетиками в чорних мантіях. Весело штовхали візочки і мали при собі крихітні коси. А от стайня була дещо іншою. По-перше, там уже був хропонець. Він тихо заіржав, коли Сюзан завела його у вільне стіло поряд із ним самим. «Упевнена, ви знайомі», – сказала вона. Не чекала, що все станеться, як належить, але воно ж мала, правда? Час – це така штука, яка стосується когось іншого, чи не так? Вона прослизнула в будинок. Ні, мене не змушуватимуть, мене не зобов'язуватимуть. Я робитиму тільки те, що вважаю правильним. Сюзан прокралася поза полицями з життємірами. Ніхто її не помічав. Коли спостерігаєш за битвою зі смертю, то на тіні десь на тлі уваги не звертатимеш. Вони їй ніколи про це не розповідали. Батьки ніколи не розповідають про таке. Твій батько може бути учнем смерті, а мати – його прийомною донькою, а все це дрібниці, коли такі люди стають батьками. Батьки ніколи не були юними. Вони просто чекали, коли стануть батьками. Сьюзен дійшла до краю ряду. Смерть височив над її батьком, тобто над хлопчиком, який буде її батьком. Три червоні відмітини палали на щоці, по якій було вдарив смерть. Сюзан торкнулася блідих плям на своїй щуці. Спадковість не так працює. Принаймні, нормальна. Її мати, тобто дівчина, яка стане її матір'ю, притислася спиною до кам'яної опори. А вона трохи вилюднила з віком, подумалася Сьюзен. Принаймні, її смаки покращилися. Вона подумки струснула себе за плечі. Коментувати фасони? Зараз? Серйозно? Ти не уявляєш, як мені через це прикро? Можливо, уявляю. Смерть підвів погляд і подивився просто на Сюзан. На мить його очниці спалахнули блакиттю. Сюзан спробувала заховатися глибше в тінь. Він перевів погляд на Морта, тоді на Ізабел, а тоді знов на Сюзан. Тоді знов на Морта. І засміявся. І перевернув клепсидру і клацнув фалангами. Морт зник, ніби повітря поглинуло його, тихенько луснувши. Те саме сталося з із Ізабел та іншими. Раптом запала тиша. Смерть дуже обережно поставив клепсидру на стіл і якийсь час дивився в стелю. А тоді сказав «Альберте!» З-за опори вийшов Альберт. «Чи не був би ти такий ласкавий мені принести чай?» «Так, господарю. Добря, чого ж ви йому дали, Прочухана?» «Дякую». Альберт почимчикував геть у напрямку кухні. Знов запало те, що можна було би назвати тишею в приміщенні з життімірами. «Виходь уже!» «Не ховайся!» Сюзан послухалася і постала перед невблаганною дійсністю. Смерть був заввишки сім футів, але здавався навіть вищим. У Сюзан в голові роїлися тьмяні спогади про когось, хто ніс її на плечах величезними темними кімнатами, але в тих спогадах це була людина, кислява, але таки цілком людської природи істота, хоча природу ту Сюзан і не могла до стоту Той, кого вона бачила зараз, не був людиною. Він був височезним, гордовитим і страшним. Він міг так розправити плече, що аж закони світобудови виправлялися перед ним, подумалася Сьюзен. Та це не надавало йому людяності. Він пильнує цей світ, безсмертний за визначенням, кінець усьому сущому. Але ж він, мій дід, тобто буде ним, тобто є, був. Але була на тій яблуні одна штука. Думки Дом... Сьюзен весь час вигойдувалися до неї. Вона дивилася на постать перед собою і згадувала ту штуку на яблуні. Втримати обидва образи у свідомості було майже неможливо. «Так, так, так. Багато в тобі від матері», – сказав смерть. «І від батька». «Як ви зрозуміли, хто я?» «У мене унікальна пам'ять». «Але як ви можете запам'ятати мене? Мене ж іще навіть не зачали». «Я ж казав унікально. Тебе звати...» «Сюзен, але...» «Сюзан», – гірко перепитав смерть, – «вони аж так хотіли все зробити по-своєму, правда?» Він сів у крісло, склав фаланги пальців дашком і дивився на Сюзан понад ними. Їхні погляди зустрілися, і Сюзан не відвела очей. «Скажи мені», – за якийсь час озвався смерть, – «чи був я буду є хорошим дідом?» Сюзан задумано закусила губу. «Якщо я розповім, не буде парадоксу?» «Для нас – ні». «Тоді коліно у вас кістляві». Смерть витріщився на неї. «Кістляві коліна?» «Даруйте». «Ти прийшла сюди, щоб це мені повідомити?» «Ви кудись зникли. Там. Мені довелося взяти виконання обов'язків на себе. Альберт страшенно переймається. Я прийшла сюди, щоб дізнатися дещо. Не знала, що батько працював на вас». «Працівник із нього був кепський». Що ви з ним зробили? Вони обоє в безпеці поки що. Мене тішить, що все скінчилося. Люди навколо почали шкодити тверезі оцінці. От і ти, Альберта. Альберт з'явився на краю килима з чайником і чашкою на таці. Ще одну чашку, коли твоя ласка. Альберт озирнувся і не спромігся помітити Сьюзен. Коли вмієш бути непомітною для пані Дубс, з іншими значно простіше. Як скажете, господарю? «Отже, – повів далі смерть, коли Альберт почовгов геть, – я зник, і тобі здається, що ти успадкувала родинну справу. Ти?» «Я не хотіла цього. Кінзі з щуром прийшли по мене». «Щуром?» «Ну, здається, це ще попереду». «О, так, пригадую. Людина виконує мою роботу. Звісно, це технічно можливо, але на «Здається, Альберт що знає, але прямо сказати не хоче». Альберт з'явився вдруге з ще з однією чашкою і блюдочком. Ставлячи їх на стіл, він так дзенькнув ними, ніби дратувався, що з нього капкують. «Це все наразі, господарю?» «Дякую, Альберте, це все!» Альберт знову пішов, але цього разу повільніше, ніж зазвичай, і весь час зиркав через плече. «Він взагалі не змінюється, так?» – спитала Сюзан. «Звісно, в цьому ж і суть цього місця». «Як ти ставишся до котів?» «Перепрошую?» «До котів. Подобаються вони тобі?» «Вони...» – Сюзан вагалася. «Нічого таки. Але кіт – це всього лише кіт». «А шоколад? Любиш шоколад?» «Гадаю, це штука, якою може бути забагато». «Ти точно не до Ізабел вдалася». Сюзан кивнула. Улюбленою стравою її матері був шоколадний геноцид. «А що з пам'яттю? Добра в тебе пам'ять». «О, так. Я пам'ятаю багато чого. Про те, як бути смертю» як все це мусить працювати? Слухайте, ви от щойно сказали, що пригадуєте щора. А це ж іще навіть не ста...» Смерть підвівся і прокрокував до моделі диску. «Морфінний резонанс!» – промовив він, не дивлячись у бік Сюзан. «Холера! Люди навіть не намагаються осягнути, що це. Душевні обертони! Вони за стільки всього відповідають!» Сюзан витягла з кишені імпів «Життємір». Блакитний дим досі вирував в отворі між посудинами. «Можете мені з цим допомогти?» Смерть різко розвернувся на місці. «Не треба було мені тоді твою матір за доньку брати!» «А на що взяла?» Смерть знизав плечима. «Що це там у тебе?» Смерть узяв Життімір Паді з її рук і підніс вище, щоб роздивитися. «Он як! Цікаво!» «Ви не знаєте, що це значить, дідуню. «Я з таким раніше справи не мав, та це, мабуть, можливо, за певних обставин. Це значить, що якимось чином в його душу проник ритм. Дідуню?» «О, ні, цього бути не може. Це ж просто слово. І що не так з дідунем?» «І з дідом я ще таксяк можу зміритися. І з дідунем? Один крок до діду, я так вважаю. Менше з тим, я був певен, що ти довіряєш логіці». Коли щось існує як просто слово чи вислів, це не означає, що вони неправдиві. Смерть злегка похитав Клепсидру. Приміром, багато на світі є речей, які краще, ніж нічого. Я цього звороту ніколи не розумів. Звісно, є речі гірші, ніж нічого, наприклад, борги. Смерть замовк. Я знов це роблю. З якого дива мусить мені бути цікаво, що означає той клятий зворот? Чи як ти мене називаєш? Це не важливо. Тісні стосунки з людьми заважають чітко мислити. Повір мені на слово. Не втручайся. Але ж я сама людина. А я й не казав, що буде легко, правда? Не думай про це. Не відчувай. А ви в цьому фахівець, так? Огрізнулася Сьюзан. У нещодавному минулому я на якусь мить дозволяв собі почуття. Це правда. Але я можу їх відкинути, щойно забажаю. Він знову підніс Клепсидру до очниць. «Є такий цікавий факт, що музика безсмертна за своєю природою. Іноді може продовжувати життя тих, хто перебуває з нею в близьких стосунках. Я помітив, що, зокрема, відомі композитори дуже довго тримаються за життя. Коли я прихожу по них, то більшість уже глухі, як колода. Підозрюю, це якесь божество так розважається». Тут смерть зневажливо схилив череп на бік. «Таке в них почуття гумору. І, звісно, навіть божественні жарти бувають невдалими. Глухота не заважає композиторам чути музику. Вона допомагає їм не зважати на шум довкола. Він поставив клепсидру на стіл і постукав по ній фалангою вказівного пальця. Клепсидра видала «Вауіон чак-ча». «У нього немає життя, тільки музика». «То музика ним заволоділа?» «Можна і так сказати». «І подовжила йому життя?» «Життя можна подовжувати. Людям це іноді вдається. Нечасто. Зазвичай за трагічних обставин у драматичному сенсі. Але це життя подовжила не людина. Це зробила музика». «Він грав на чомусь, якомусь струнному інструменті, схожому на гітару», – смертью звернувся на Сюзан. «Справді? Так, так, так. Це важливо? Це цікаво. Я можу щось про це знати?» «У цьому немає нічого важливого. Просто залишки давніх міфів. Усе виправиться саме собою. І тобі, можливо, доведеться з цим зміритися». «У якому сенсі виправиться саме собою?» «Можливо, він помре за кілька днів». Сьюзен тупо дивилася на життємір. «Але це ж жахливо». «У тебе із цим юнаком романтичний зв'язок?» «Що? Ні. Я тільки раз його бачила». «І ви не зустрілися поглядами у натовпі?» «Нічого такого?» «Ні, звісно, що ні». «Тоді чому це тебе обходить?» «Бо він ваш... Бо він людина, ось чому». Відповіла Сюзан і сама здивувалася. «Не розумію, чому з людьми можна отак?» Невпевнено додала вона. «От і все. О, не знаю». Смерть не хилився до неї, і його череп опинився на рівні її очей. «Але люди переважно дуже дурні істоти і марнують своє життя. Хіба ти не помічала?» Не дивилася вниз, сидячи в сідлі, високо над містом, і не думала, як багато спільного у нього з мурашником, у якому вихтузяться сліпі лічинки, переконані, що вигаданий ними банальний світ справжній. Дивишся на всвітлені вікна і прагнеш вірити, що за ними стаються неймовірно цікаві історії. Але, напевно, ти знаєш одне, що за тими вікнами нецікаві, дурні істоти, звичайнісінькі споживачі їжі, які вважають свої інстинти справжніми почуттями а своїй дрібненьке життя важливішими запил на вітрі. Бездонне синє сяйво. Здавалося його погляд висотою думки з її свідомості. «Ні», – прожебоділо Сьюзан. «Ні, я ніколи такого не думала». Смерть різко випростався і відвернувся. «Можливо, тобі б це стало в пригоді». «Але якийсь суцільний безлад. Жодного сенсу немає в тому, як вмирають і гинуть люди. Жодної справедливості». «Ха!» Це ж ви втручаєтесь, наполягала вона. Ви щойно мого батька врятували. І вчинив дурість. Змінити долю однієї людини – це змінити світ. Я пам'ятаю про це. І тобі раджу, – сказав смерть, досі не дивлячись на неї. Не розумію, чому не можна щось міняти, коли світ від цього став би кращим. Ха! Ви надто боїтеся змінити світ? Смерть розвернувся до Сюзан з таким виразом, що вона почала задкувати. Він поволі наближався до неї. Голос його не гримів, а шипів. «Це ти мені таке кажеш? Ти у цій своїй гарненькій сукенці кажеш таке мені? Ти дозволяєш собі потякати про те, як змінювати світ. А тобі стало би відваги прийняти його таким, як є? Знати, що є речі, які треба зробити, і робити їх за будь-яку ціну? Чи є на цьому світі хоч одненька людина, яка пам'ятає, що таке обов'язок?» Він судом на стискав і розтискав руки. Я казав тобі пригадай, для нас час це місце. Він розмазаний, є те, що є, і є те, що буде. Коли зміниш те, що є, то відповідатимеш за зміни, а це надто тяжка відповідальність. Ви просто виправдовуєтесь. Сюзен якийсь час зухвало і розгнівано дивилася на нього, а тоді розвернулася і рішуче пішла з кімнати геть. Вона спинилася на півдорозі, але не оглядалася. Так. Серйозно? Кістлявий коліна? Так. Можливо, це був перший в історії футляр для клавішних. Та ще й пошитий з килима. Безкид запросто закинув його на плече, а іншою рукою взяв торбу з каменями. «Неважко тобі?» – спитав Падді. Безкид припідняв рояль однією рукою і задумано зважив. «Трохи», – відповів він. Підлога під ним скрипіла. «Гадаєте, варто було це все з нього виймати?» «Він працюватиме», – запевнив Толос. «Це ж як е, карета. Щоб більше зайвого знімеш, то швидше їхатиме. Ходімте!» Вони вийшли на вулицю. Паді намагався поводитися так невимушено, як тільки може поводитися людина в товаристві гнома з величезною сурмою, орангутанга і троля з роялем на плечі. «Мені би карета не завадила», – сказав скид, коли вони попрямували до барабана. «Хочу чорну карету з тим у лівреї». Лівреї? перепитав паді. Він уже почав звикати до їхніх нових імен. «Ну, ті ще слуги». «А, лакеї в лівреях». «І це теж». «А якби тобі купа золота перепала, Толози, що б ти робив?» – спитав паді, в якого за плечем ніжно стогнала гітара, зачувши його голос. Толоз замислився. Спершу він хотів відповісти, що для гнома володіння купою золота – це, ну, просто щастя володіти купою золота, і золото саме по собі було би такою золотожильною цінністю, наскільки це в принципі можливо. «Та хто мене знає?» – промовив він. «Я й не уявляв ніколи, щоб мені купа золота перепала. А ти чого хотів би?» «Я заприсягнувся стати найславетнішим музикантом на світі». «Це небезпечно такі обіцянки давати», – заважив Бескид. Ух Хіба не цього кожен митець хоче? спитав паді. За моїм досвідом, відповів толос, кожний митець хоче, дійсно насправді хоче, щоб йому платили. І слави, додав паді. Про славу я нічого не знаю, сказав толос. Складно бути одночасно славетним і живим. Я просто хочу щодня грати і чути, як хтось каже Дякую, це було чудово, ось тобі гроші, приходь завтра, добре? І це все? Це вже багато. «Я хочу, щоб люди казали, нам потрібен сурмач, знайдіть нам Тулоза Тулоссона!» «Це якось не цікаво», – відповів паді. «Люблю, коли не цікаво. Життя видається довшим». Вони дійшли до бокового входу в барабан, зайшли в нього і опинилися у темній кімнаті, де смерділо прокислим пивом і щурами. За стіни було чути гаммер у головній залі. «Здається, там багатенько зібралося», – сказав толос. До кімнатки увірвався гібіскус. «Ну що, хлопці, готові?» «Заждіть хвильку», – сказав Бескит. «Ми ще про платню не говорили». «Казав вам шість доларів», – огризнувся Гібіскус. «Ви чого хочете? Ви не з гільдії, а гільдійним я вісім плачу». «Ми восьми б і не попросили», – сказав Толос. «І правильно. Ми хочемо шістнадцять». «Щістнадцять? Та ви жартуєте, це удвічі більше за гільдійний тариф». «Але там у вас багато людей», – сказав Толос. Певен пиво добре розходиться, а ми можемо і додому піти. Ходімо, вийдемо, сказав Гібіскус, обхопив толоза за голову і відвів у дальній куток. Падій спостерігав за бібліотекарем, який саме досліджував рояль. Ще ніколи він не бачив, щоб музикант пробував інструмент на смак. Орангутаун підняв кришку і роздивився клавіші, спробував узяти кілька нот на зуб. Толос повернувся, потираючи руки. Вивів його на чисту воду, ха, повідомив він. – Скільки? – спитав Бескит. – Шість доларів, – сказав Толос. Запала мовченка. «Даруй – Даруй, – озвався Паді. – Але ми говорили про націть. – Треба було триматися твердо, – пояснив Толос, – бо він у якусь мить збив ціну до двох. Деякі релігійні вчення стверджують, що все світ почався зі слова – пісні, танцю, мелодії. Монахи-слухачі з вівцескельних гір так натренували слух, що можуть вгадати масть гральної карти за звуком її падіння, і поставили перед собою завдання уважно прислухатися до тихих реліктових відлунь у Сесвіту, щоби з них виокремити першозвук. Коли їм вірити, то на початку всього був дуже дивний шум. Та найпросунутіші слухачі, ті з них, хто найбільше вигравав у покер, які прислухаються до завмерлих відлунь у закам'янілостях і бурштині, присягаються, що можуть розчути дуже тихі, більш ранні звуки. За їх словами, ті звуки нагадували відлік – раз, два, три, чотири. Найкращий зі слухачів, який прислухався до Базальту, казав, що може розчути і той відлік, що передував цьому. Коли в нього запитали, яким був той відлік, він відповів – Раз-два. Ніхто і ніколи не цікавився, що сталося зі звуком і з якого почався усесвіт потім. Це ж міфологія. Не заведено про таке питати. А от Ридикюль, приміром, вважав, що все почалося випадково, а у випадку конкретного декана – усім назло. Старші чарівники зазвичай, не випивали у латаному барабані. Хіба тільки коли були не при виконанні. Вони розуміли, що того вечора перебували в закладі із якоюсь не до кінця визначеною офіційною метою, а тому дивилися на розставлені перед ними напої доволі стримано. Навколо них сидіння полишалося вільними, та було їх небагато, бо зазвичай у барабані було багатолюдно. Бачу, тут атмосфера розслаблена, сказав редикюль, озираючись. О, бачу, вони знову справжні ель подають. Мені кухоль справді зайвого турборга, будь ласка. Чарівники спостерігали, як він осушує кухоль. Ванкморпорського пива особливий, дуже своєрідний смак. Кажуть, справа у воді. Дехто каже, що те пиво на смак як густий бульйон, та вони помиляються. Бульйон прохолодніший. Редикюль задоволено причмокнув. «Ех, ми тут, ванкморпорку знаємо, з чого роблять хороше пиво», – сказав він. Чарівники кивали. Вони справді знали. І саме тому пили джин із тоніком. Ридикюль роздивлявся натовп. Зазвичай у таку пору в закладі хтось гучно бився чи тихенько штрикав когось ножем. Але чутно було тільки гомін розмов, і всі дивилися на невеличку сцену в дальньому кінці зали, де майже нічого не відбувалося. Теоретично те, що затуляло сцену, можна було би назвати завісою. Але це було просте старе простирадло, а за ним було чутно погупування і погрюкування. Чарівники зайняли місця ближче до сцени. Їм переважно перепадають хороші місця. Ридикульви, здавалося, що він міг розчути шепіт і вирізнити тіні, що рухалися за простирадлом. Він питав, як ми звемося. Біскід паді, толос і бібліотекар. Я думав, він запам'ятав. Ні, нам потрібна спільна назва. Денний пайок, може? Може щось типу веселі трубадури. Ук? Толос і толозети. Ага, зараз. Може тоді бискід і безкідети? Ук, ук? Ні, нам потрібно щось незвичне, як наша музика. Може, просто золото? Хороша томська назва. Ні, щось інше не таке. Срібло, може, У ук? Не певен, що нам варто називатися якось схоже на важкий метал тулози. Нащо так вигадливо? Ми ж просто гурт, який музику грає. Назва важлива. Гітара в тебе особлива. Може, гурт із гітарою паді? Уук? Треба коротше. Ну, усе світ затамував подих. Гурт, що качає? Мені подобається. Звучить трохи непристойно, як я. Уук. А ще нам треба вигадати назву для свого стилю. Рано чи пізно до цього дійде. Редикюль роззирнувся навколо. На іншому кінці зали був нудль від душі відриваю. Найбезуспішніший підприємець Порка. Він саме намагався продати комусь одну із своїх сумнозвісних сосисок у тісті. Вірна прикмета, що якась його нещодавня ділова затія луснула. Нудель опускався до сосисок тільки коли усі інші джерела прибутку було вичерпано. Проблема була не в смаку. На світі багато сосисок у тісті, які смакують так собі. Та в нудля був такий період, що він намагався продавати сосиски, які смакували ніяк. Це було дивно і навіть моторошно. Хай скільки на них лих гірчиці і соусів, хай скільки додавай маринадів, вони все одно не мали смаку. Навіть опівнічні хот-доги, що їх продають п'яницям у Гельсінки, не могли б дорівнятися до нудливих. Він безкоштовно помахав редикулевою рукою. За сусіднім столиком сидів Ранцерот лимонник, один із кадровиків гільдії музикантів, а з ним двоє його поплічників, чия обізнаність у музиці, вочевидь, обмежувалася перкусією тупими предметами по людських головах. Зосереджений вираз на обличчі ранцерота свідчив, що він навідався не жарти жартувати, хоча факт, що представники гільдії переважно мали бути зловісними, свідчив своєю чергою про те, що ранцерот прийшов не слухати чужі жарти, а зробити так, щоб декому було вже не до сміху. Це спостереження звеселило Редікюля. Здається, вечір буде цікавішим, ніж він гадав спочатку. Біля сцени був іще один столик. Редікюль його не одразу й помітив, та погляд чомусь сам у раз зачепився за нього. Там сиділа молода жінка, сама самісінька. Звісно, жінки в барабані бували не часто. Навіть молоді жінки без супроводу. Зазвичай вони приходили туди, щоб супровід набути. Але от що було дивно, люди тіснилися на лавках, але навколо неї було вільно. Вона була доволі приваблива, хоч у худенька, подумалося, Редикюлю. Як таких хлопчакуватих звуть? Гамон чи щось таке? Вбрана вона була у чорну сукню з мережевим, так і часто носять здорові молоді жінки, щоб здаватися хворими на сухоти, а ще в неї на плечі сидів крук. Вона озирнулася, помітила, що редикля на неї дивиться, і зникла. Майже. Він же чарівний кінець кінцем. Очі його сльозилися від того, як її образ спалахував і зникав. Он воно що. Так, він чув, що зубній феї саме навідалися до міста. Мабуть, вона з нічних свирінь. Певно, взяла вихідний, як звичайні люди. Якийсь рух на столі змусив його опустити погляд. Смерть щурів пробіг повз нього з мискою арахісу. Він глянув на інших чарівників. Декан досі сидів у густроверхому капелюсі. Обличчя його дивно блищало. Щось ви розігрілися, декане. О, і мені зручно і неспекотно, архіректоре. Запевняю вас відповів декан. Щось слизке крапнуло з його носа. Викладач новітніхрун недовірливо принюхався. «Хтось шкварки смажить?» – спитав він. «Зніміть капелюха, декане!» – порадив Редикюль. «Краще почуватиметесь!» «Пахне, як дім договірної прихильності пані Долоні!» – зауважив Верховний Верховик. Усі здивовано витріщилися на нього. «Та я просто раз проходив повз!» – швидко виправдався він. Руни наш, зніміть уже з декана капелюх, будьте ласкаві, наказав Редикюль. Запевняю вас, капелюх було знято. З під нього на деканове чоло випало щось масне й довге, приблизно такої жостроверхої форми. Декане, зрештою, знайшовся Редикюль. що ви зі своїм волоссям зробили? Спереду ніби шпичак, а ззаду як качина гуска. даруйте на слові, ще й блищить. Це смалець, це від нього жкварками тхне, сказав викладач новітні Хрун. «Це правда», – підтвердив Редикюль. «Але звідки ці квіткові нотки?» «Бурми, бурми, бурми, лаванда, бурми, бурми, бурми», – скромно пояснив декан. «Даруйте не розчув. Я сказав це тому, що трохи лавандової олії додав», – гучно сказав декан. «А ще дехто з нас вважає, що це захвала й модна зачіска, тому я дякую за увагу. Ваша біда, архіректоре, в тому, що ви не розумієте свого покоління». «Якого? Старшого за мене на сім місяців?» Уточнив редикюль. Цього разу замислився декан. Що я щойно сказав, старий друже мій, ви пігулок із сушених жаб наїлися? спитав редикюль. Звісно ж ні. Це для психічно неврівноважених, відповів декан. Он як? Мабуть, в цьому й штука. Завіса піднялася, точніше посіпалася і відсунулась. Учасники гурту, що качає, мружилися на світло. Ніхто не аплодував, але ніхто нічим не кидався з іншого боку. І як для барабана це була доволі душевна зустріч. Редикюль побачив високого кучерявого хлопця, який тримав у руках щось схоже на недороблену гітару чи навіть банджо, яке пережило бійку. Поряд із ним був гном із бойовою сурмою, позаду сидів тролі з молотками в руках і каменями, розкладами перед ним. А збоку був бібліотекар, і стояв він перед. Редикюль трохи нахилився вперед. перед чимось, схожим на скелет рояля, поставленого на півні діжки. Здавалося, хлопець закляк від зверненої на нього уваги. Він сказав «Привіт, е Анкморпорку». І оскільки таке довге спілкування з публикою його вичевидь знесилило, він почав грати. Це була проста мелодійка, яка не зачепить, коли випадково її почути йдучи вулицю. За нею була послідовність ламаних акордів, аж раптом Ридикюль зрозумів, що акорди були не за нею, бо мелодія була весь час, а це неможливо. Не існує гітар, здатних на таке. Гном видав із сурми кілька нот, троль підхопив ритм, бібліотекар упустив на клавішу обидві руки, причому навмання. Радикюль ще ніколи не чув такого музичного безладу. І раптом безлад прийшов до ладу. Це було схоже на ті несенітніці про біле світло, що їх полюбляють переказувати юні чарівники з високоенергетичної споруди. Вони стверджують, що коли зібрати всі кольори, то вийде білий. А це брехня собача, наскільки було відомо Редикюлю. Бо всім відомо, що коли змішати усі кольори, до яких тільки руки дотяглися, тоді станеш зеленкувати брунатне щось. І це аж ніяк не буде білим. Але він тепер мав, розпливчасте уявлення, про що їм йшлося. Весь цей гармидер, цей музичний сумбур раптом склався в одне, і там всередині цієї єдності була нова музика. Диканів чуб розчублено тремтів. Весь натовп коливався. Редекюль виявив, що його нога притупує в такт. Він придушив її другою ногою. Далі він бачив, як троль підхопив ритм і лупав каміння, аж стіни здригалися. Пальці бібліотекари ковзали клавіатурою вгору-вниз, а тоді він задіяв ноги. І весь час гітара гула і волала, і виспівувала мелодію. Чарівники підскакували на стільцях і крутили пальцями в повітрі. Редикюль нахилився до Скарбія і крикнув йому в ухо. «Що?» – крикнув йому у відповідь Скар «Кажу, вони всі показилися, окрім нас із вами!» «Що?» «Це все музика!» «Так, вона чудова!» – крикнув Скарбій, розмахуючи кістлявими руками. «Щодо вас я вже не такий впевнений!» Редикюль сів і витяг таумометр. Той божевільно вібрував, і користі з нього не було. Він ніби не міг визначитися, це магія чи ні. Редикюль стусанув Скарбія. «Це не магія, це щось інше!» Ви цілком маєте рацію. У редекюля враз виникло враження, ніби він заговорив не тією мовою. Я в тому сенсі, що її забагато. Так. Редикюль зітхнув. Вже час пити ті ваші жаб'ячі пігулки. Із рояля пішов дим. Руки бібліотекара гуляли клавішами, мов Казанундер жіночим монастирем. Редикюль озирнувся. Він почувався самотнім, але музика не заціпила ще декого. Рансирот підвівся. Його побратими теж. Вони витягли ключки з головками. Редикюль знав про закони гільдії. Звісно, треба було домагатися їх виконання. Неможливо без цього керувати містом. Ця музика точно не була ліцензованою. Коли існує неліцензована музика, то звучить вона саме так. Хоча він закасав рукави і тримав на вогняну кулю. Про всяк випадок. Один із посіпак Рансирота кинув ключку і схопився за ногу. Інший розвернувся на місці так, ніби хтось вдарив його в ухо. капелюх ранцеротової голови зібгався, ніби хтось по ньому вгатив. Редикюль заплющив одне око, а другим, яке нещадно сльозилося, ніби зумів розглядіти ту зубну фею, коли вона саме опускала держак коси на ранцеротову голову. Архіректор був доволі кмітливою людиною, але змушувати свій потік думок змінювати русло йому іноді бувало важковато. Йому було важко осмислити побачену в руках феєкосу, адже в трави немає зубів. І тоді вогняна куля обпекла йому пальці і сунувши їх до рота, щоб притлумити біль, він зрозумів, що у звуку навколо було ще дещо. Щось до нього додавалося. Ого, тільки не це. сказав він, коли вогняна куля опустилася з його руки і підпалила Скарбієві черевик. Воно живе. Він хопив пивний кухоль, швидко допив залишки і гучно грюкнувши, різко поставив його догори дном на стіл.